13 hónappal később A harmadik Jennifer Lay kivette a dobozából az édesapjától és édesanyjától kapott vadonatújtóna cipőjét, születésnapi ajándékát. Egy darabig gyönyörködött benne, néhányszor megforgatta a kezében majd finoman visszatette a dobozba és visszahajtotta rá a papírcsomagolást. Ennek holnapig még várnia kell. Kinézett az ablakon a csodálatos szanfranciszkói napsütésbe, és egész testében megbizsérgett az öt mérföldes futás gondolatára. Felrángatta régi Nike edzőcipőjét, majd tükre elé állt, hogy megnézze magát vadonatúl futóc utcában. Az ikertestvérétől kapott vásárlási útalványból vette. Örömmel állapította meg magának, hogy remekül fest bordó és türkiszínű jogging ruhájába. Rámosolygott a tükörképére és gyors mozdulatukkal befonta a haját, majd már az ajtó felé futtába felkapta a sárga volkmennyét. Istenem, de csodás, harminc fog és szinte felhőtlen az éj. Az öböl felett ennyihez fújt. Tökéletes, mondta fenhangon és elindult a kocsija felé. A szél és a hőmérséklet ilyen együttesen ideális a futáshoz. Jennifer habozott, kinyissa a tetőt a autóján. Aztán úgy döntött, hogy hagyja az egészet, ahogy van. Túlságosan is siet, legszívesebben már most is futna. Amúgy is nehéz lesz parkolni, ma biztosan sokan lesznek a parkban. Imádta a Golden Gate Parkot, különösen vasárnap, amikor lezárják a JFK drive és egyenesen átfuthatott a közepén. Kisűvített Potrero Hillból, és áthajtotta a városon a gyér hétvégi forgalomban. Meglepetésére könnyen sikerült parkolóhelyet találnia. A park bejáratához sétált. Lassan elkocogott a főútvonal felé, amelyre csak nézett a fákra tűzve mindenféle színű plakátokat és szórólapokat látott. A San Francisco-i alkalmából Kultúra rendezett szeretett fesztivált hirdették. Jennifer tudta, hogy a Golden Gate Park valamikor hatalmas orgiák színhelye volt. Számulattatta a gondolat, hogy olyan területen fut, ahol a szülei generációjából sokan orgiákon vettek részt, jó 20-25 évvel ezelőtt. Egyik kedvenc helye a Reedwood síremlék mellett lelassított. Ez jelezve az ő első mérföldjének a végét. Szemes arcából megpillantott egy fának támaszkodó fiatalembert a kezében videókamerával. Jennifer közömbösséget színlet de azért újra oda nézett, és örömmel állapította meg, hogy jóképű a fiú. Mostanában, amióta szakította barátjával, gyakran megpesdült a vére, és elhatározta, hogy a futás második felében is erre fog kanyarodni. Még egy pillantást vetett az idegenre, és örömmel látta, hogy a fickó leengedte a kameráját, és egyértelműen ő rá mosolyog. Jennifer újra felvette a ritmusát, és belefeküdt a szélbe. Mr. Video, csak várja meg szépen, amíg ő megkerüli a parkot. Helen Hudson lepedőjéve csavarva hánykolódott. Elfüggönzőt szobájának félhomájában megcsillantak a bőrén az izzadság cseppek. Megint ugyanazt álmodta, amit már vagy százszor az elmúlt év során. Hulladozás, a fehér csempék és az Vér Vértenger. Hirtelen felriadt gyorsan és nehezen vette a levegőt. Andy, Andy! – kiáltotta olyan hangosan, ahogy csak bírta. A torka még kaparta nehéz éjszakától. Felkapcsolta az ágya mellett álló lámpát. Kimászott az ágyból, és szobáról szobára járt a galérián. Minden szobába felkapcsolta a villanyt, és mindenütt bekapcsolta a tévéket. – Andy! – Helen a galériáról lenézett a dolgozó szobájába. Mögötte egy csaknem embernagyságú, hatalmas festmény lógott. Egy Viktória korabeli öltözetet viselő fiú, fekete-fehér kísérteti ilyes képe. Szomorúan figyelte Helen, mint az odalent kóvájgott. A tágas tetőtér lakásban egy kékes színű oszloppal alátámasztott galéria futott körbe. A hálószobája mellett állva Helen rálátott a dolgozószobájára és a nappalira. A belső tér kialakítása végtelen tér érzetét keltette az emberben. Az egész tetőtér lakásban alig voltak téglafalak, csak a hálószoba és a fürdőszoba volt hagyományosan elkülönített helység. A lakás középső részén a nappali és a körülötte lévő helyiségek elszeparálását vékony válaszfalak segítségével oldotta meg a tervező. Onnan, ahol éppen állt, Helen egy finom megmunkálású, szürke, fémhálós válaszfalra látott, ami az ebédlőt és a dolgozószobát határolta el egymástól. Körbesétált az erkélyen és lenézett válogatott iroda berendezett berendedett dolgozószobájára, ahol három terminál áll. Az egyik ki volt kapcsolva, a másik kettő üzemelt. A középső terminálon élénk színű trópusi halak egy animációs tengeren, a másik képernyőn pedig különböző színű fraktál halmazok. Mandelbrot ábrák váltakoztak. Az íróasztal tele volt könyvekkel és a terminálok közötti telefonokkal. A nagy félhold alakú íróasztal mellett egy nyomtató és néhány faxgép állt. Az iroda felszerelés, az asztal és a guruló székek egy vastag, alakú szilvakék plusz szőnyegen álltak. Magas könyvektől roskadozó polcok emelkedtek körbe a számítógép rendszer mögött. A közel két és fél méter magas polcok világos tölgyfából készültek. Könyvekkel, jegyzetekkel és aktákkal megpakolva választófalat alkottak az irodahelység és a konyha között. Helen egy pillanatra elbambult. Endi sehol. Egyedül volt. Szobáról szobára ő és magába dünnyögött, ahogy egyre idegesebb lett. Szórakozottan felcsatolt a piros gumicsukló hordítóját, és közben egyre kántált a sajátságos mantráját. George Washington, John Adams, Thomas Jefferson, James Madison. Az Egyesült Államok elnökeinek a felsorolása a felkelési szertartásnak elengedhetetlen részét képezte. Segített neki abba, hogy megszabaduljon rossz számából. A lakásban elszórtan a mindenfelé elhelyezett tévékészülékek mellett számos egyéb csúcstechnikai felszerelés is volt, többek között egy rendőrségi szkennel. Az összes gépre és az egész modern technológiára azért volt szükség, hogy egyfajta mesterséges társaságot biztosítson. Ablakot nyitotta a világra egy olyan valaki számára, aki sohasem merészkedett ki onnan. Helen bement a fürdőszobába, és megállt a gyógyszeres szekrény előtt. A tükörbe pillantva néhány másodpercig döbbenten kapkodta a levegőt. Halott sápat volt, szemei körül sötét karikák húzódta. Mit bámulsz? törmet rá tükörképére. A szekrényből kivett egy nyugtató folyadékkal teli üveget, és egy keveset a tenyerébe öntött az orvosságból. Közben folytatta az elnök névsort: James Monroe, John Quincy Adams, Andrew Jackson, Martin van Bauren, William Henry Harrison. Herhen a nappali bárjához sétált és töltött magának egy italt. Öblögetett a nyugtatószerrel, majd leöntötte konyakkal. Ez volt a kedvenc koktélja, így köszöntötte fel az üres szobát. Poharával a kezébe visszament a dolgozó szobájába és leült a számítógép központ elé. Gépelni kezdett a jobb oldali kompjúterbe. Ébrem van valaki? Jó lesne egy kis csevej! Egy percen belül már válaszoltak is. Hello, Doki! Pánikroha? Helen ujjai csak úgy röpködtek a billentyűzetem. Nem, rémálom. Szintén szobafogságon? Hat hónapja. Hát te. Eddig tizenhárom. Helen figyelme most a másik gépre terelődött. Itt egy sakjátszma folyt. A képernyő alján egy üzenet jelent meg az ellenfelétől, aki a hálózaton a sakmatál nevet használta. Mozdulhatnál már. Helen egy pillanatig tanulmányozta az állást, majd fogta az egeret, és az F3-as mezőre lépett. Sakmat visszaírt. Gyenge lépés, hagyjuk, inkább rendezúzzunk. Helen begépelte a választ. Semmi randevú, hagyd a bazudvarlást és lépj unottan felkapta a konyakját és a nappaliba indult. Ez a helyiség a többinél néhány lépcsőfokkal magasabban volt, az emelt padozatot puha tatami borította. Helen odasétált a dohányzó asztalhoz, a fehér csikóját a F3-ra tolta. A táblán ugyanazt a játszmát állította föl, mint amit sakmattal játszott az interneten. A remekbe készült sakfigurák mármányból voltak, egy törökországi útjáról hozta őket évekkel ezelőtt. A bábok egy onyx berakásos márványsak táblán álltak, amit még az apjától örökölt. Ez a szoba, mint a három oldalról körül lett volna zárva falakkal, amelyek nem nyíltak a lakás többi részére. A baloldali fal világos falambériából készült, a színe megegyezett a színű padlóéval. A falon közép magasságban sötét seresznye fából készült szekrények voltak, jó néhány nonfiguratív, mutatós múzeumba illő szobor díszítette a helyiséget. A szoba közepén kialakított társalgó két diványnak és puha székeinek színe illett a cseresznyefa szekrények vöröses-sötét barna színéhez, és a jobb jobboldali falatta akaró aranyszínű nyerselyen függönyhöz. A székek támláit világos barna faburkolat keretezte. Kidolgozásuk modern jelleget kölcsönzött a berendezésnek. A szoba legfontosabb darabja és legfeltűnőbb jellegzetessége az utca felüli, belépéskor szembeeső fal volt. Ha kintről besétált az ember a lakásba és bement a nappaliba, azt várta volna, hogy szemközt az öbölre néző ablakot lát. Ehelyett az egész fal nagyságában egy rozsdásbarna, aranyszínű és szürke háromszögekből álló heraklimintás álfal volt. Helen felvett egy távirányítót egy asztalkáról és megnyomott egy gombot. Egyszeriben a masszív, hatalmas képpal szétvált egyenlő nagyságú 12 centi széles függőleges csíkokra. A csíkok 180 fokkal elfordultak, így a fal ablakkát árult. A szobába egyszerre beáradt a napfény. Helen megremegett és kezét a személyhez emelte, mint egy vámpír, mikor a hajnali fényekbe néz. Lassan oda sétált az ablakhoz és kinézett az elétáruló panorámára. Az öböltől egészen a távoli Marin vidékig lehetett látni. Az öböl fölött a Golden Gate hírjelképe látszott. Helen dúdolgatni kezdett magába. Egy szép napon a végtelen belátunk, majd keserűen felnevetett. A Party Fort mézünk központ helyén a 18. század végén a spanyol helyőrség állomásozott. Az 1730-as években a hadsereg egyik behajózási pontja lett. Több mint egy millió katona útja vezetett Fort Masonon át a II. világháborúba és a koreai háborúba. A 70-es évek elején a vietnámi háború utáni békelázzal egy időben Fort Mason-t a Golden Gate nemzeti szórakoztatási központ területébe olvasztották. A központ azóta a művészetek és a kultúra paradicsomává vált. Galériák, múzeumok, színházak, könyvesboltok, kávéházak és a világszerte híres vegetáriánus green éttermek nyíltak itt. Turisták és helybeliek egyaránt szívesen sétáltak végig a mólon, hogy gyönyörködhessenek az öbőre nyíló kilátásban. A Jeremiah O'Brien nevű, még a függetlenségi háború korából származó felújított hajó a harmadik mólónál állt. Dr. Helen Hudson egyike volt azon szerencséseknek, akik lakást vásárolhattak a néhány felújított régi épület valamelyikében azok közül, amelyekben engedélyezték a beépítést. El akart bújni a világ elől. Otthona mégis a város, egész San Francisco legszebb, legkönnyebben megközelíthető negyedében volt. Megcsőrent a telefon. Helen lassan odasétált a készülékhez és felvette a kagylót. Tessék! A hívó mondott valamit. – Rohadék! – ellen lecsapta a kagylót, és üvöltözni kezdett. – Te szemét, rohadék! Majd a patlóra rogyott és csak sírt, és sírt, akár egy gyerek. Mary Jane Monahan felügyelő óvatosan lépkedett az elhagyott bérház telefirkált folyosóján, töltött fegyverrel. Feszült volt, és ugrásra kész. Ruben Götz felügyelő szintén felfegyverezve árnyékként követte. A sötét hajú, jóképű és egy rendőrhöz képest talán túlságosan is jól öltözött Ruben, éppen úgy előtött a lerobbant környezettől, mint MG. MG megállt egy kereszt folyosónál. Két kézzel maga előtt tartott revolverével elpördült a faltól és végigpásztázta a folyosót. Üres volt. Ruben átvágott mögötte, majd a falhoz lapult a másik oldalon. Mindketten mozdulatlanul csendben álltak, csak zihálásuk hangja hallatszott. Hirtelen Ruben mögött egy ugrott elő a nyitott ajtóból. Ruben egy szempillantás alatt tüzelőállásba ugrott, és fél automata pisztolyából beleeresztett kilenc golyót. Elosztott a füst, M. G. a biztonsági szemüvegét, és Rubenra nézett. Oda sétált Ruben támadójához a rugós szerkezetre erősített, életnagyságú deszkából kivágott bábúhoz. Gyakorló terepen voltak egy próbabábukkal felszerelt épületben. M.G. fiatalabbnak látszott ugyan, mint a 28 éves rúben, mégis egyértelműen fölötte állt korban, rangban és tapasztalatban egyaránt. Rúben már rájött, hogy még a képzeletbeli ellenség általi halál is jobb volna, mint a várható letolás. A jó hír, hogy még életben vagy, vetette oda M.G. rúben felé lökve a cétzúzott eszkadarabokat. Nem örülsz különös különösképpen. Ez voltaképpen gyógyterápia, Ruben. Az akadémián tanultad, hogy ész lövöldöz? Ruben megpróbálta leállítani. Ó, ó, ó, ó, nézzük csak át a forgatókönyvét ennek az egésznek. Szitává nem most mit csináljak, zsarú vagyok. Ez sugta az ösztönöm. Semmi önkontroll. MC nem hagyta annyiban. Tegyük föl, hogy nem egy 75 éves öregemberrel lőttél, aki nem hallotta a figyelmeztetést, mert süket. Mondjuk akkor zsíroztat ki a fickót, amikor az éppen megadta magát. Rám támadt. MG rá se hederített és folytatta. Mondjuk adminisztratív küldetésem vagy egy vizsgálat alatt. Egy narkós nő felbérelt valakit, és egy szemét halálos akciót indít ellened. Rendben okos, Eliz, mutasd meg, mit tudsz. Egy újabb figura vágódott ki a folyosón MG mögött. Egy férfi volt, és egy túlztartott rászegzett pisztollyal. MG egy a könnyed bájával félrepördült, miközben három golyót eresztett egyenesen a fegyveres vállába. A kari idegeket kell eltalálni, arra ő elejti a fegyvert. Aztán elmondod neki a jogait, akkor embert sem öltél, és még a karmád is rendben marad. MG könnyedre vette, mert úgy érezte, ma ez a helyes bánásmódró benne. De tartogatotta számára a mesét egy mellesleg véresen igaz történetet. Majd egy másik alkalomra. M.G. szobatársa az akadémián Berül N. Mills volt. A barátai csak Bemnek hívták. 183 centi magas fekete lány volt. Bem, akárcsak M.G. kiválóan bánta a fegyverrel, és rettentő büszke volt a túlórákra, amiket a gyakorló pályán töltött. Otthon súlyzózott minden szabad percében, még a reggeli közben és a vécén is. Ő volt MG ösztönzője és egyetlen igazi vettélytársa a céllövő pályán. Miután elvégezték az akadémiát, a két újoncot veterán zsaruk mellé osztották be. MG a kínai negyed egyik ügyével foglalkozott, Bemet pedig Fillmore negyedbe küldték, ahol tombolt az utcai bűnözés. Fogadtak egymással egy vacsorában, hogy kiből lesz előbb nyomozó. Aztán megtörtént az, ami minden csak a leglidércesebb álmában kísért. Bem és partnere, Rudi Tejda, éppen átvártak egy sikátoron, hogy ellenőrizzenek egy helyi zavargást, amikor az árnyékból kinyúlt egy kéz és pisztoly szegezett rudi hátának. Bem rákiáltotta a támadóra, hogy adja meg magát, de amaz meg sem mozdult. Bem tüzelt, mire az árnyékból kisóhanytett tizenkét éves kisfiú, annyi idős, mint Bem legfiatalabb öccse. Egy naranssárga színű műanyag pisztolyt szorongatott a jobb kezében. Tüzetes vizsgálat után Beryl and mills felmentették ugyan, de Bemet ettől kezdve örökös lelkiismeret fúrdalát gyötörte. MG, a barátai és a családja könyörögtek neki, hogy ne adja abba a rendőri munkát, de ő kilépett és elment a postára dolgozni. Egy darabig még tartotta a kapcsolatot a két lány, de MG minden, akár legkisebb sikere is Bemet a maga szégyenére emlékeztette. Egy idő múlva nem találkoztak többet. A kisfiú tragédiája után M.G. örülten gyakorolt. Mindenképpen meg akar tanulni úgy célozni, hogy lövése ne legyen halálos. Apja és két bácsikája, akik szintén rendőrök voltak, kislánykora óta azt igyekeztek beleverni a fejébe, hogy a zsarúnak az életmentés a feladata, és hogy még egy bűnözőtől sem szabad elvenni az életét, míg a bíróság el nem ítéli. M.G. idővel úgy vélte, a probléma nem ilyen egyszerű. Különösen azok után, hogy nem egyszer tanúja volt, amint a legelvetemültebb gazemberek utat nyertek a különböző jogi kiskapuknak köszönhetően. Minden esetre megesküdött rá. Soha nem fog ölni, amíg valóban nem muszáj. Elhatározta, hogy Ruben is erre tanítja, még ha ő volt is a leggyengébb lövő, akivel valaha találkozott. Ruben övén megszólalt a telefon, de a férfi mintha meg se hallotta volna. Nem vagy éhes? kérdezte. Én majd elpusztulok az éjségtől. Nem veszed fel? Biztosan semmi különös. Lemerném fogadni, hogy a lány szerint az. Mit szólnál valami marokkói Szereted a kuszkuszt? Nem akarod tudni, hogy melyik rajongód az? rúben megadta magát. Kihúzta a telefont az övéből, majd közönös hangon beleszólt. Tessék! Á, szia! Mi ez? Terápia vagy mi az össz? Épp most akartalak hívni. M.G. elképedve bámult rá. Ó, csak a szokásos, dolgos munkanapok, és végül mindig felülkerekedik az igazság. Szólt a férfi ismét a telefonba. Most egy újabb célpont ugrott elő, és M.G. három golyót ereztett bele. Ruben neheztelő pillantást vetett rá. Ide figyelj, hetek. Most éppen nem alkalmas. Nem, megígérem. Kikapcsolta a telefon. Tudod, az a gyanúm, te azt hiszed én valami, fordult MG-hez. Évhajház vagy. Évhajhász? Korhely, Belami, Don Józsi, nőcsábász. Ezúttal MG készüléke szólalt meg. idő van, mondta. Életmentő telefon, Csilipelte Ruben, és utána ügetett a kéksebróletjükhöz. Nem egészen négy perc alatt értek potréró hírre. Ruben jobb keze teljesen elzsibbat, ahogy szorongatta a kapaszkodót az autóba. MG úgy vezetett akár egy Forma egyes es pilóta, teljesen függetlenül attól sietniük kellett kellette vagy sem. Marta and the Wanderlust ordított a magnóból. A dal végét már a parkoló autóba ülve hallgatták az épület előtti zűrzavart figyelve. A gyilkosság helyszínét körbekerítették sárga szalaggal. Mindenhol csak úgy nyüzsögtek a zsaruk. A halottként teherautója és a rendőrautók eltorlaszolták az utat, és MG kiszúrt egy közvetítőautót is. KXBU u felirattal az oldalán. Megborzongott, mint megpillantotta Suzanne Schiffert kiszállni a kis buszból. Dekoratív jelenség volt sötétkék költönyébe és krémszínű sejem Lakkal alaposan megpakolt gesztenye barna haját még az öbölszelesen tudta szétfújni. Egyik kezében tükröt, a másikban mikrofont és cseresznye piros tartott. Közvetlenül mellette ott állt az operatőre, szintén tökéletes frizurával. Nem hiába csúfolta mindenki frizurának. MG oldalba mögte Rubent. A fene vigye el, itt van piros ajak. Tudod mit, neked megvannak a módszereid, amelyekkel pontot tehetnél a spinkó karriernének a végére. Lőd ki a brachiális idegeit, akkor nem lesz elég ereje ahhoz, hogy fölemelje a kezét és felpakolja a sminket. Nem rossz ötlet. Kiszálltak a kocsiból. Susan egyből feléjük indult, mire MG megszaporázta lépteit. Megerősíteni a híreket, mi szerint a mostani gyilkosság sokban hasonlít a két korábbira. Nem erősítek meg semmit. Ebben a pillanatban értünk ide. Susan a sarkába maradt. Véleménye szerint valóban egy gyilkos garázdákodik San Francisco utcáin. Ahogy mondtam, csak most értünk ide, és egyelőre nem vagyok elég tájékozat ahhoz, hogy nyilatkozzam. M.G. és Ruben bemenekültek az épületbe. Vajon ez az idióta mindenkit halára akar rémiszteni? Elmentek egy civilruhás rendőr mellett, aki egy hordozható kamerával víbeülődött. M.G. megállt és hajolt hozzá. Börni, csinálj nekem néhány nattot át a tömegről, jó? Szép, éles arcokat! Ott van Queen, vágott közberúban. A csoport vezetője Queen főhadnagy a lépcső tetején állt, és egy egyenruhás rendőrrel tárgyalt. Magas, 180 cm feletti holi férfi volt, az 50. éve felé járhatott. Rövidre vágott, laposan a homlokára simuló haja még mindig fekete volt, és rendkívül bozontos bajuszt viselt. Szemöldökét folyton összeráncolta, mindenáron igyekezett lezsernek tűnni, valójában azonban nem volt az, sőt, némely esetben kifejezetten vonalasnak volt nevezhető. Már régen felhagyott azzal, hogy úgy tegyen, mintha leszokott volna a dohányzásról. Most is fityegett egy dekk az ujjai között. Ruben és MG elindultak Wim felé. A házi néni talált rá, kezdte a főhagynagy. A bejárati ajtó nyitva volt. A bérlő nem válaszolt a csengetésre. Erre a néni aggódni kezdett, bement és megtalálta a hullát. Felhívta a 911-et, azt állította, hogy nem nyúlt semmihez. Betörés? kérdezte MG, de sejtette, hogy valami egészen másról van szó. Zsaró ösztöne azt csukta, hogy egy sorozatgyilkosság harmadik áldozata fekszik a házban. Gyűlölte a gondolatot, hogy igazat kell adni a Schiffernek. Queen válaszolt. Erőszakos behatolásnak semmi nyoma. Tiéd az egész kölyök. Pios hajakot és frizurát bízdrám. rám. Elindult lefelé a lépcsőn. Ruben és MG pedig bementek. Az ajtóban egy helyszínelő tiszta gumikesztyűket nyújtott át nekik. Felhúzták. Takaros kis lakás volt. Az áldozatnak nem volt sok pénze, de amilye volt, arra vigyázott. Több, mint valószínű, hogy ez volt az első saját lakása a szobatársak nélkül. Ikea és PR1 bútorokkal és mindenféle apróságokkal volt tele a lakás, közöttük egy alkalmi vétel jellegű régiséggel, ami sehogy sem illett a modern, olcsó berendezéshez. Közönséges, a boltokban is kapható bekeretezett képek lógtak a falon. Nem a legízléstelenebb, de nem is az értékes fajtából. Egy nagy fehér könyvespolc állt a fal mellett, a könyveknek körülbelül a fele praktikus célokat szolgáló olvasmány, a maradék fele pedig könnyű bestseller volt. Fent az egyik sarokban egy fekete keretbe foglalt élénk, karmazin, vörös, szívalakú sejemszövet lógott, fekete háttérben. Akárhova nézett az ember, mindig erre a szívre tévett a szeme. Egy középkorú nő állt a közelben, és üres tekintettel bámult ki az ablakon, arcára rászáradtak a könnyek. MG odalépett egy fiatal, hirtelen szőkerendőrhöz, aki félszegen topogott az ajtó mellett. A nőre mutatott. – Ő a házi néni. a rendőr bólintott. – Ruben, ki kérdeznéd? Ruben oda ment a házi és finoman leültette a díványra. Azt, ami hiányzott belül a céllövőpályán, bőven behozta, ha lelket kellett tönteni valakibe. – Ki érkezett elsőnek? – tette fel a következő kérdést MG. – Én – felelt egy fiatal zsarú. – Mi a neve? – Mike Johnson. Hozzányúltál valakihez, Mike? Felvettél valamit? Nem szeretnék egy csomó új lenyomatot találni, amikről aztán kiderül, hogy tiéd? Nem, semmihez sem nyúltam. Volt valami különös a hangjában. MG radarja bekapcsolt. Ott hagyta a fiút azzal, hogy majd újra előveszi. Bement a konyhába, és végig a padlótól a plafonig a helyiséget. Megpróbálta elképzelni, hogyan is élhetett a lány. Az edények tiszták voltak, mint felpakolva a szárítóra. Szedetvedett lábasok és serpenyők lógtak a falon. Jobb fajta edényekre nem tellett. Magadnak főztél valószínűleg tésztákat és salátákat, kivéve ha a kivételes vendégeket fogadtál. Olyankor biztosan csirkét készítettél. A szárító mellett egy felborult tejáska hevert. hevelt. Fontos vendéged volt? Éppen teját főztél neki? Talán épp itt kapott te a hátulról, mi alatt a tűzhelyre a kannát. MG kijött a konyhából, és elindult a fürdőszoba irányába. Nyelt egyet és bement. A fürdőkádban Jennifer Lay feküdt, mesztelenteste este A jobb lába kilógott a kádból. A kád oldalán egy vázában hervadó virág állt. Mögötte fürdő, sófűdő, olaj, habfürdő és szamponát, valamint egy tucat gyertya. A gyertyákat hagyták teljesen leégni. Meggyújtotta neked a gyertyákat? Egy drága dánc hevert a hervatvirágok mellett. Szeretted kéneztetni magad. Tudtad, milyen szép vagy? Ez a fürdőszoba nagyon fontos volt neked, ugye? Frank Abel a halott kém Jennifer fölé hajott. Egy fehér takarót terített a kátszélére és a lány lábára, hogy ne kelljen hozzáérnie a holttesthez. Amikor MG bepréselődött a zsúfolt helyiségbe, Frank éppen felemelt valami Jennifer mellől, ami leginkább egy hatalmas hőmérőre hasonlított. MG törte meg a csendet. Nos, Frank, van becslésed? Úgy nyolc órája történhetett, plusz mínusz fél óra. Megfojtották, ugye? Ugyanúgy, ahogy a másik kettőt. Egy újabb sorozatgyilkos lépette hát színre San francisco -ban. Az Isten szerelmére már csak ez hiányzik. Frank Abel M.G.-re pillantott. Megmozdíthatom? M.G. bólintott. Uh -huh, csak finoman. Kiment a fürdőszobából, és odalépett a szőke ujjonszhoz, akivel néhány perccel ezelőtt már váltott néhány szót. Úgy látta, valami aggasztja a fiút. Mike, te értél ide elsőnek? Uh -huh. Hozzányúltál valamihez? Nem. Mi a baj, Mike? Bánt valami? Én... semmit. Ha valamit titkolsz előlem, előbb vagy utóbb kiszedem belőled arra mérgetvehetsz. A fiú egy másodpercre a falon lévő szívre nézett, majd újra MG-re pillantott. Volt valami harisnyaféle a nyaga körül, amikor megtaláltam. Nem tudom, hova lett. Ki járt itt még előbb, mielőtt befutottak a helyszínelők? Queen főhadnagy. MG láthatóan megkönnyebbült és megveregette a fiúvállát. Akkor minden rendben, Mike. Kösz. MG berohant Queen főhadnagy irodájába. A kxb un a TV ment. Szíveskednél elárulni, miért hoztad el a bizonyítékot? Queen a képernyő felé bökött. Kérlek szépen, hallani szeretném. Susan Schiffer élőadásban közvetített a gyilkosság színhelyéről. Batikolt ruhák és béke szimbólumok tömege árasztott el a Golden Gate Parkot, ahol a szeretett fesztivál zajlik. Portiero hillan azonban közel sem honolt béke és szeretett. A gyilkossági csoport nyomozói egy újabb szörnyű bűntény nyomaira bukkantak. M.G. dühösen közbevágott. – Lenyúltad a bizonyítékot! Quinn rá se hederített, továbbra is a közvetésde is vigyelte. A rendőrség nem nyilatkozik, de megbízható belső forrásból tudjuk, hogy a mostani gyilkosság valószínűleg ugyanannak az embernek a műve, aki már két másik nő haláláért is felelős. Quinky kikapcsolta a tévét, és a harmutatóban égő cigarettáért nyúlt. M.G. elnyomta még mielőtt Queen elérhette volna. Quinky kifakadt. Valaki itt nagyon nem bírja tartani a pofáját, és én tudni akarom, hogy ki az. Hová tüntetted a harisnyát? Ide figyelj! Elraktam és kész! A tévére mutatott. Egyszerűen nem akarom, hogy valamelyik hülye kikottyogja ezeknek az egészet. M.G. egészen közel hajolt Quinnhez. Rám van bízva ez az ügy, nem? Mitől lettél hirtelen olyan fenemót kényes rá? Mert akkor én döntöm el, milyen bizonyítékot teszünk félre. Uram! Queen bekezdett felmenni a pumpa. Nyomozó! Egyáltalán van olyan bizonyíték, amiről úgy gondolja, hogy be kell gyűjteni ennél az esetnél? A lány nakára csavart harisnya. Jézusom, micsoda rámenős egy alak maga! M.G. elmosolyodott. Ezt ezúttal bóknak veszem, uram. Ugye esze ágába sincs kiejteni a száján azt a szót, hogy sorozatgyilkos, és én sem említem semmi hasonlót. Ez csak természetes. Quinn meggyújtotta csonka cigarettáját.